és egyetőbb, hogy egyetőbb, Hiszen, acsánk, köszönjük neked azt a drága ünnepet, amit leánt irasztottál újból. Köszönjük neked azt a gyönyörű történetet, amit hallottunk az imén újból. Régi és mégis mindig új történet. Régi és mégis mindig újra a te szeretetet sugárzik rajta keresztül. És mi éppen azt szeretnénk most megérezni, úrunk, hogy valóban a te szereteted. Áradnak szét ebben a templomban, és ebben az egész világon, ezen a mai karácsonyi ünnepen, hiszen olyan végzhetetlenül nagy szükségünk van, Reá, Urunk. Megfagyunk ebben a világban, a szeretetlenség miatt, a megnemértés miatt, a gyűlölet miatt. Sőnördjünk, te segítségül, és te áld meg bennünket. Dikérünk téged, Úr Jézus Krisztus! aki tele ebbe a világba. Büszkérünk téged, hogy az emberi sorcot, a születéstől a halálon keresztül egészen a feltámadásig, az örökség valóságig. És köszönjük mindent, amit hoztál, de mindenek előtt téged magadat köszönjük. És azt kérjük, hogy most, ebben a karácsonyi Isten tiszteleti órában, itt ebben a templomban is, így légy jelen, Uram, így légy, hogy mi veled lehessünk, megéressük a te áldó közelségedet, megmelegedhessünk a te szeretetedben, a te oltalmadban és a te kegyelmedben. Így áld meg, könyörgünk a mi együttlétünkre, nem tekintve azt hogy hogy méltatlanok és érdemtelenek vagyunk hozzá. Köszönjük, hogy mégis kellünk neked. Köszönjük, hogy mégis szeretsz bennünket. Ó, hadd fülödjék meg a lelkünk ebben a szeretetben. Hallgass meg ami a mi Urunk Jézus Kisztus nevében. Amen. Testvérek, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki kis ő benne, vetszem, hanem örök élete legyen. Ámen. Úr Jézus, tudjuk, hogy azért jöttél erre a földre, hogy tedd az embereket, és mi hiszik, hogy csak egyedül te tudod igazán boldogját tenni az embereket, és mi most azért vagyunk itt, hogy bennünket is hét boldogját, a Te szabaddal, a Te jelenléteddel, a Te aláhajló és bennünket megölelő nagy szereteteddel. Ámen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek az alapján az ő karácsonyi evangéliumát szeretnénk hirdetni. Írva található János apostolnak közönséges első levele, negyedik részének a kilencedik versében a következő képben. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát Isten Istene világra, hogy éljünk. Ártala. Ez igaz Kedves testvéreim, sokan tudják itt ebben a gyülekezetben, hogy a karácsony ünnepe, amit Jézus születésének az emlékére ünnepelünk, a mi gyülekezetünknek is születése napja. Mégpedig ez a mai karácsony a 25. ilyen születésnap. Mert 1937 karácsony első napján tartotta az akkor alakult vasaréki református egyházközség az első istentiszteletét, akkor még nem itt, hanem a Gáboráron utcai piciny gyülekezeti otthonban. Idejövetelemnek rögtön a legelején elmondottam, pálaposolnak a szavaival, hogy nem akarok tudni egyébről közöttetek mint csak Jézus Krisztusról mint mint rögt. Azóta 25. szendő telt el. Óriásit változott az élet. Változtunk benne mi magunk is. Hiszen egy egész világ formálódott át ez alatt a negyed század alatt. Tesszére hadd mondjam meg nagyon határozottan, hogy én azóta se akarok tudni másról, közötthetek, csak a Jézus Krisztusról, létezésünk megszökötetről. Én azóta se szégyellem a Krisztus Evangéliumát, sőt azóta még sokkal határozottabban hiszem és tudom, hogy Jézus az egyetlen reménysége ennek a világnak. Az elmúlt idő alatt, amit átéltünk, az elmúlt negyed század alatt, Szinte még határozottabban igazolódott a szemünk láttára minnyájunknak, hogy valóban Jézus Krisztusra van szükségünk minnyájunknak. És én ezért vagyok boldog és hálás Istennek, hogy ma újra hirdethetem immár 25-ször az örök karácsonyi evangéliumot, amit mostani alapidén így, így foglal össze, Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyfülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk által. Félretéz az egész 25-es erről beszéljünk most csak. Azért olyan szép és azért olyan örvendetes a karácsony ünnepe. Mert arról beszél, hogy a legnagyobb szeretet, az Isten szeretete beleáradt ebbe a világba. Eszére így, nagyon sok egyéb szép és örvendetes dolog is történik karácsonyban. Szép és örvendetes dolog már magában véve az is, hogy végre letéze a mindennapi munkának a terhét, az ember egy-két napon keresztül megpihenhet egy kisét a jó meleg szobában. Szép és kedves és jó dolog az, hogy mindenféle kapkodás és hajta nélkül örvendhetünk kedves emberek látogatásának, meg a kapott ajándékoknak, meg régi jó ismerősök és barátok levelének. Amivel üdvözöltek bennünket. Azután nagyon szép és örvendetes dolog az, hogy végre van egy kis idő eljátszogatni a gyermekekkel és hagyni, hogy magával ragadjon bennünket is az ő gontalan, boldog vidámságot és öröm. Aztán már magában véve az is nagyon szép és örvendetes dolog, amikor az ember, a sötétedő szobában ül, és egyszerűen csak néz vele a karácsonyfa killogó gyertyáinak a világába, és közben visszaálmodik valamit a saját gyermekkorából. Igen, testvérek, mindez olyan szépség és olyan örvendetesség teszi ezt az ünnepet. És jó is, hogy így van. És jó is lenne, ha mindenkinek így lenne. És én kívánom is mindenkinek, hogy ilyen szép és örvendetes dolgokban legyen része karácsonykor, mert hiszen úgy is éppen elég hűrke és éppen elég nehéz sokszor a hétköznapok világa. De ugye testvéreim, ti már tudjátok azt, hogy nem ebben van a karácsonynak a lényeg. Ugye ti már tudjátok azt, hogy nem az ilyen egyébként szép és örvendetes dolgokban lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete közötti. Pedig nagyon sokan vannak még mindig keresztény emberek között is, akik ilyen dolgokban szeretnék elsősorban és mindenek fölött megtapasztalni az Istennek a szeretetét. És azt mondják, ha ebben nincs részük, nem is igazi karácsony az, az ő számukra. Pedig testvére ilyen módon azok is megünneplik a karácsony, akik egyébként nem is igénylik a maguk számára az Istennek a szeretetét. Azután azt se teszi igazán karácsonyá a karácsony, hogyha mindenhez a szép és örvendetes dolgokhoz Hozzájárul még valami kegyes, vallásos, keresztjén kinevet. Az a varázslatos, kedves hangulat, amit a Jászolban fekvő gyermek, meg József és Mária, meg az angyalok és a pásztorok, meg Heródes és a napkeleti bölcsek andalító képvilága idős föl az embernek a lelkébe. Nagyon sok ember van, aki úgy érzi, hogy az ő számára ez is kell a karácsonyhoz. Ez is hozzátartozik a karácsonyhoz. Ez a kedves keresztjén ősi romantika, a stillena, heiligena, muzika, áhítaka. Sőt, még azok is érdekes, akik egyébként a keresztjén hitnek a dolgait közönösen, sőt idegen veszik. A betlehemes történet hangulatához még azok is valami csodálatos módon ragaszkodnak. Mert úgy érzik, hogy ez emeli fölül, ez segít őket legjobban fölül emelkedni a hétköznapoknak a világán, és törteségén. Sokan még az Isten kiszteletről is ezt várják. Azt, hogy itt a templomban, mint egy mesevilágban, egy órára szinte elvarázsolódjanak, és a régi, megtipp karácsonyi történet, és kedves, jól ismert karácsonyi éneketnek a hangulatában egy kicsit fölmelegedjék a didergőn el. Tessérek, újra hadd mondjam, nem ilyen egyébként kedves, áhítatba ringató hangulatban lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete közöttünk. Bizonyság reá az a sok titkos szomorúság, ami éppen ilyenkor karácsony napján fáj a legtöbb tízben a legjobban. Statisztikai adatok mutatják, tudjátok-e, hogy az öngyilkosságoknak a görbélye Éppen karácsony napján emelkedik a legmagasabb, és a titkon elsírt könnyeknek nincsen statisztikája. De az nem kétséges, hogy nincs még egy nap az egész eszendőben, amelyen annyi titkos könnyet hullatnának magányos szobákban, magányos lelkek, mint éppen ezen a napon. Minden árva lélek ilyenkor a legárvább. Minden fájdalom ilyenkor fáj a legjobban. A fogoly a rás mögött, vagy a beteg a kórházban, vagy a magányos lélek az otthonában egyedül, ilyenkor érzi magát legjobban kiközösítettnek a többi embernek a közösségéből és az öröméből, vagy egy-egy családtól külön szakadt, messzire elkerült, távol lévő, kedves arc, ilyenkor hiányzik a legjobban, vagy egy-egy szeretnünk halála fölött érzett fájdalom, ilyenkor támad rá újult erővel az embernek a lelkére. Valóban minnyájunkat megvan a maga problémája, terhe, gondja, bajos, amit karácsonykor se lehetszett úgy egyszerűen levetni a lelkünkről. És azok az egyébként szép és örvendetes dolgok karácsonykor, amikről az elég beszéltem, talán pár órára kellemes kikapcsolódást adhatnak. De segítséget, a terheinknek a gordozásában és a problémáinknak a megoldásában nem nyújthatnak. Sőt, még az a tipikus kis Jézusos, angyalkás, betlehemes keresztén romantika is Lettője csak hangulatba ringat bennünket, de erős, amire pedig olyan nagyon szükségünk volna, hogy megálljunk az élet kemény realitásai között <köhem> ilyen erőt nem tud adjúlózni. Még egyszer hadd mondjam, hát te hogy nem az ilyen dolgokban, nem az egyébként kedves és drága családi együttlétben, és nem a karácsonyka alatt talált ajándékokban, és nem ilyen kedves áhítatban ringató hangulatban lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete közöttünk, hanem valami egészen másba. Abban, amit olyan sokszor hallottunk, és ami mégis olyan keveset jelent a számunk. Pedig az Isten a szívét tette ki benne. Abban, hogy az ő egyfülött fiát elküldte Isten erre a világ. Tudnék erről úgy beszélni nektek, hogy megérezzétek rajta keresztül az Istennek a szeretetét. Kedves testvérek, én már nagyon sokszor elmondottam itt ezen a szószéken, hogy Jézus nem úgy Isten fia, mint ahogyan nekem valamelyik fiam a fia, hanem valahogy egészen másképpen. De azért beszél róla így a Biblia, mert emberi nyelven egyszerűen nem lehet másképpen kifejezni azt a csodát, amit a Jézus személye jelent ezen a földön. Nem lehet megéret, megérzékeltetni azt az áldozatot, amit az Isten hozott érezti. Nem lehet beszélni másképpen egyszerűen arról a hallatlan szeretetről, amivel az Isten keresi az embert. Csak úgy alkothatsz magadnak, fogalmat róla, hogyha elképzeled, hogy van valaki ezen a világon, akinek a számára még a saját egyetlen, drága fia se elég drága ahhoz, hogy odaadná, hogy oda ne adná életet, hogy fölne áldozná életet. Próbálj csak elképzelni, kedves testvér ki holnap valami igazán nagy áldozatot hozni, érted? Ki szeret téged annyira, hogy valamit, ami igazán nagyon értékes, odaadna éretted? Lehet, hogy most végig gondolod az életedet és arra gondolsz, hogy igen, megvan minden, jól van minden, de olyan ember nincs a világon se, Akinek te annyit érnél, hogy akár az egyik kezét, vagy az egyik szemét kizenné és odaadná érted. Vagy talán most arra gondolsz, hogy de van. Van ilyen áldozatos lélek körülötted, aki mindent hajlandó volna feláldozni, érted? És teszi is ezt naponkénti áldozatban. De testvér, itt mégis máshol van szó. Itt most nem arról van szó, hogy valaki egy kedves emberért, például egy anya a gyermekéért odaáldozza magát. Erről sokkal, ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy valaki a saját tulajdon édes egyetlen fiát idegenekért, másokért adja oda. Elküldi. Álljon jót éret lépjen a helyükbe, vállaljon helyetszik mindent, még a gyalázatot is, még a halált Képzeljétek el a testvérek, mint hogyha egy atya és egy kiú összebeszélnének egymással idegen embereknek a javár, hogy mindent elkövetnek azoknak a megmentésére, vállalva inkább még a leglehetetlenet halált és meg A fiú elme, cserél az elveszettekkel, oda is jut helyettük a vesztő helyre, és az atya enged kiszolgálhatja a fiát, és elibe helyezik az idegeneket, a bűnösöket, a saját édes tulajdon. Átat. Mert ezt történik testünk. Ezt tette az Isten. És ezért küldötte Isten az ő egyfülött fiát erre a világra, Jézus. Én tudom, hogy érthetetlen. De hát éppen arról van szó, hogy ilyen érthetetlenül szeret bennünket az Isten. Ennyire igazán csak az Isten képes szeretni az ember. Te nem tudod így szeretni a fiadat, vagy a lányodat, mint ahogyan az Isten szeret téged. Ebbe a ténybe, hogy az Isten az ő egyszülött fiát elküldte erre a világra. Belesűrítette az Isten az ő emberek iránt való teljes szeretetét. Istennek a jósága, Istennek az a gondolata, hogy segít rajtunk, hogy mellénk áll. Istennek ez a szeretete, ez inkarnálódott, ez testesült meg abban a Bethlehem játszolóban fekvő kicsi gyermekben. Köszönjük, valaki egyszer így újongott, azt mondotta, én abban látom az Istennek a szeretetét, hogy kellett az Istennek. Hogy még én is kellett az isten, És hogy úgy, ahogy vagyok, csúnyán és elesettem, érdemtelenül és méltatlanul, ítélet alatt és harag alatt mégis kellett az Istennek. Hát erről van. Ezt mire egy nagyon sok embernek kellünk ebben a földi életben is. De csak addig, amíg Én. És amik valami hasznunkat látja, de amikor tehetetlenné válunk, vagy amikor megöregszünk, akkor már nagyon kevés embernek kellünk igazán. Amikor pedig meghalunk, akkor már senkinek se kellünk. Igyekeznek is minél gyorsabban eltakarítani bennünket az útból, mint fölöslegesek. Istennek sokkal egyetemesebb az igénye és nagyobb az igénye fölöttünk. Néki akkor is kellünk, amikor már mindenki elhagyott. Mind életünkben, mind halálunkban. van. Sőt, azért kellünk néki az életünkben, hogy egészen az övé lehetszünk majd a halálunkban. Lám, kell lesz, te is. Meg te is. Meg te is. Akinek pedig nem is olyan nagyon kell az Isten. Mert csak ilyen nagy ünnepen jössz el látogatóba az ő házába. Annyira kellünk, olyan nagyon kellünk, hogy az ő fiát adta inkább oda, csak hogy el ne veszünk az ő számára. Jézus, ez a drága név. Azt jelenti, hogy Isten a láthatatlan fényességnek a birodalmából lehajol hozzád. megölel, A szívedbe súgja. fiamban, Ne följ. Szeretlek. Megváltoztalak. Enyém vagy. örökké. Ebben lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete közötti, hogy az ő egyszülött fiát Elküldte Isten a világra. Értünk! És testvére, tudjátok, mi a nagyszerű ebben? Az, hogyha valaki Istennek ezelőtt a szeretet előtt megnyitja a szívét, nem az értelmét, mert abban nem fér bele, hanem igazán a szívét, akkor valami csodálatos módon az egész lényét elönti valami belső nagy öröm. Ténynek az, az öröm, amiről a betlehemi angyalok énekeltek. Az az öröm, amit a pásztorok éreztek. Ami Simeont és Annát olyan kimondhatatlan, boldoggá tette, amikor meglátták Jézust. És ami minden egyes embernek újra és újra a legelső élménye, amikor Jézus előtt meghódol. De valóban a kell megnyitni előtte, drága testvérek. Nem múló karácsonyi hangulatban, hanem mindennapos imádságban, naponkénti könyörgésben. És akkor tényleg megtapasztalja az ember az igazi karácsonyi örömet, még ha egyedül van is, még hogyha friss gyásza van is. Nem azt jelenti ez, hogy megváltozik a világ. Ez a világ az első karácsony után se változott semmit. Pontosan ugyanolyan volt, mint az első karácsony előtt, de mi változunk meg, és a mi látásunk változik meg, és mi egészen más szemmel látjuk a világot. Nem lesz könnyebb az élet talán. Megmaradnak a gondok, megmaradnak magány, megmarad talán az a fájdalom is, ami ráült az életre. és az élet körülményeink se alakulnak át talán és azok a sötét felhők sem oszolnak el a fejünk fölül, de mindebben ott van velünk az Isten. Tart, ne erőt az, az Istennek a szeretete. Emel, vég, betakar, segít, törülve az Istennek a szeretete. Ugye milyen jó dolog a testvérek, amikor valakit szeretnek. Valóban erőt valóban felemel. és valóban a keserűségtől menti meg az embert a szeretet. Mert az keseredik el, aki úgy érzi, hogy senki se szereti. Az veszi el az életkedvét, aki úgy érzi, hogy ő már senkinek se kell. De te kell lesz, te kell lesz az Istennek, te olyan ember vagy, aki után az Isten vágyakozik nagy, könyörülő szeretettel, akkor pedig nem vagy egy elfeledett senki. És akkor nem vagy egy picike apró kerék a nagy világ gépezetnek a forgásában. Még akkor se, hogyha belépsz a gyárkapun és zakatolnak körülötted a gépek, hanem akkor te a legmagasabb rendű ember vagy. De akkor a legmagasabb minőségű ember vagy. Olyan, akit az Isten szeret. Testvérek, még csak annyit, hogy ebben a szeretetben mássá lesz az ember. Ugye az köztudomású tény, hogy mennyire megváltozik, megszépül, szinte kivirul az olyan ember, akit valaki nagyon szeret. Hát még, akit az Isten szeret, az igazán mássá lesz. Szebbé jobbá, mélyebbé, tisztábbá, megértőbbé, áldottabbá, emberi, emberi emberré válik. Isten szeretete éltek, Isten szeretete jelenti a számunkra azt az erő amit ami fülemel bennünket az általános emberi színbőlé, jóságban, örömben és sugárzó életben. Akit az Isten szeret, az nem törik össze, a körülötte minden romokban heverik. És az kiegyensúlyozott marad a megrendülésben. És az erkölcsileg épp marad egy erkölcstelen világban, környezetben is. És abból a koldus életből, amelyik mindig csak kapni akar, Boldog királyi életté válik olyanná, amelyiket mindig és minden itt van adivalója, mert ebből a szeretetből telik arra, hogy adjon az ember vikasztalást, hogy pazarulja a szeretetet maga körül. Tudjátok még az is olyan érdekes testvérek, hogy én aki tudom, hogy engem szeret az Isten és ez elfogadom hálás örömmel, álmulattal veszem tudomásul, azt is tudom, hogy körülöttem mindenki mást is ugyanígy szeret az Isten. Nem csak rám érvényes ez, aki már hallottam róla, nem csak rám érvényes ez a szeretet, hanem nincs a világon egyetlen egy ember se, aki ebből ki lenne rekesztve, aki ne tartoznék bele ebbe a csodálatos történetbe, az atyának és a fiúnak ebbe a csodálatos történetébe. Szerence fiat és balsorstól üldözöttek akik fönt vannak, és akik lent vannak, és akik hisznek, és akik kételkednek, és keletiek, és nyugatia, és mindenki egyformán érdekelve van ebben a szeretetben. Mindenkire egyformán érvényes ez a szeretet. Talán nem tud róla, talán sejtelme sincs róla, de éppen arról van szó, hogy ám tudja meg, általak, aki már tudott. Valaki egyszer azt mondotta, egy hívő ember, én már jó ideje nem könyörgök azért, hogy az Isten könyörüljön meg ezen a nyomorult világon, mert megrót érte az Úr, és azt mondott, hogy én már könyörültem ezen a világon, most rajtad a sor. Hát igen testvérek, az Isten már könyörült ezen a világon, most rajtunk a sor. Rajtunk a sor, hogy tudtuladjuk ennek a világnak, hogy elmondjuk ennek a világnak. Minden jó szó, minden jó tett. A segítő szeretetnek minden megnyilvánulása egy-egy jeladás arról, hogy az Isten szeretet testet öltött ezen a földön. Tudjátok, mi a legkitelesebb Isten bizonyíték? Nem valami filozófiai érvelés és valami meggyőző ér, hanem az a jó tett, amelyiken átsugárzik valami a Krisztusból. Ebből tudja meg a világ, hogy van Isten, és ez biztatja meg a szomorú embert is arról, hogy ő is szereti az Isten. Így éltek az Isten szeretete. Így is mondja alapigén, azáltal meg nyilvánvalóan az Isten szeretete közöttünk, hogy Isten az egy szülött fiát adta, hogy éljünk által. Tehát nem azért öltött testet Istennek a szeretete a Jézusban, hogy elgyönyörködjünk benne, hogy elandalodjunk rajta, hogy meghatódjunk fölötte, hanem hogy éljünk által. Hogy éljünk boldogabban, tartalmasabban, Örök ki így hap hát Istenünk megköszönjük néked, hogy Te mindent megtettél azért, hogy nekünk nagyon boldog karácsonyunk legyen. És hogy mi nagyon boldogan és nagyon tartalmasan, és hogy mi örökké éljünk. Köszönjük néked azt az aláhajló szeretetet. Köszönjük néked azt a drága gondolatodat, hogy a mellén állsz, hogy segíteni akarsz rajtunk. Köszönjük mindazt, amit Jézus Krisztusban adtál minélként. És Urunk, most azt kérjük tőled halázattal, enged hogy amit emberi szavakkal és rábeszéléssel soha nem lehet elérni, azt te magad, a te szent lelked által intézd el most bent a szívünknek a mélyén, hogy mi igazán befogadhassunk téged, hogy mi igazán megérezhessünk valamit, abból a fölemelő, megváltó szeretetből, amivel Te keresel bennünket. Hogy mi igazán meghalljuk most, ami lelkünkkel, ami szívünkkel, azt a drága bíztatást, amit Te mondasz, hogy szeretsz bennünket. Ó, Urunk, Istenünk, könyördünk, hogy Te tégy bennünket bizonyossá a hogy mi személy szerint benne vagyunk minnyájan abban a csodálatos és érthetetlen történetben, az atyának és a fiúnak abban a felséges titkában, hogy érettünk is történt az a megállapodás, és hogy a mi helyünkbe is odaállt a Jézus, és hogy mi helyettünk is vállalta a gyalázatot, és mi rólunk is levette a mi bűneinknek a büntetését, és mi érettünk is meghalt a keresztvány. Köszönjük néked, Urunk Istenünk, hogy hirdettetek a Jézus Krisztus, mégpedig, mint megfesítetett, immár negyed század óta, ebben a gyülekezetben. Mindent köszönünk néked, és tőle kérünk bocsánatot mindenért, mulatságokért, hitvánságokért, engedetlenségekért amivel válaszoltunk a te sok-sok áldásodra és ajándékodra. Ó Úristen, könyörgünk, állj oda minden szenvedő lélek mellé, különösen azok mellé, akik úgy érzik, hogy talán nem is lehet lépik igazi parácsonyuk, annyira tele van a szívük az egyedül létnek, vagy a gyásznak, vagy a betegségnek, a fájdalmával. Ó, Úristen, hadd érezzék meg a szenvedést, azt, hogy milyen közel vagy. Hadd érezzék meg a beteget, hogy ott is jelen vagy. Hadd érezzék meg a foglyot, hogy te őket is szereted. Hadd érezze meg minden embert, hogy te belejöttél ebbe a világba. Különösen hadd könyörögünk egy 79 esztendős asszonytestvérünkért, aki úgy szeretett volna itt lenni, de nem tudott a betegség miatt eljönni. Őt is te biztasd meg, és te segítsd meg, a te örött nagy szereteteddel, és könyörgünk ezért az egész világért, és azokért tudunk, akik a legmagasabb szinten felelések emberileg ennek a világnak a sorsáért, az, hogy a jó akarat, adhogy hogy a megértés, adhogy hogy a szeretet hatalma uralkodjék el az ő szíveiken is, és az egész világon áradjon szét a karácsonyi békesség. Nem csak egy-egy órára, nem csak egy-két napra, hanem a te kegyelmedből ez, had legyen az élet ezen a földön. Hallgass meg, könyörgünk a Jézus Krisztus érdeméért. Amen.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 mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörözték. Adjon meg tégedet az Úr, és érizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő ortszáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő ortszáját, tereját, és adjon te néked békességet, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.